Одночас, вона намагалася стежити за Бренданом. Але, як на зло, її весь час щось відволікало. То отець уважно дивився на неї, виголошуючи проповідь про невіруючого хому. То Роберт намірявся знову взяти її за руку. Просто нещастя якесь. «Ні», наказала собі Софія, «на цей раз ні під якими тортурами я не відірву погляду від Брендана. Хочу на власні очі переконатися, чи мене дурять, чи привиди існують насправді. І ось настав той момент, коли Роуз Мері почала виконувати фінальну партію. Вона як магніт почала притягувати до себе погляди парафіян. «Не відволікайся!» «Не відволікайся! Не піддавайся на спокусу подивитись на солістку! Дивись тільки на Брендана!» – умовляла себе Софія. «Аж тут! Щоб ти була здорова, Роузмері! Ти чого ступила два кроки ліворуч, дурепо? Ну, ти ж мені закрила, Брендана!» Софія закрутила шиєю, аби зазирнути за Мері. Однак жінка була досить масивна. Побачити Брендана з органом не вдавалося. Тепер Софія зрозуміла, чому вона ніколи не бачила органіста у фіналі. Його закривала солістка. А крім того, світло прожекторів, які вмикалися в цей момент, Засліплювало парафіян Тим часом Роуз Мері витягла останню ноту Ступила крок праворуч на старе місце І, як і варто було очікувати Від Брендена, а також від його органа Не лишилося й сліду Софія мало не луснула зі злості Отець почав робити оголошення за минулий тиждень відбулося два поповнення. Народилися хлопчики Мегі і Брітні. І одна втрата. Помер Джон Невічний. Громада заспівала вічною пам'ять. Отець також привітав Роузмері з перемогою у першому турі конкурсу «Країна має таланти». І вся церква заспівала їй псалом, щось на кшталт Многое еліта. Служба закінчилася. Софія нетерпляче роззиралась на округи. Обернулася праворуч. Глава метийського сімейства привітно всміхався до неї. Цікаво, чому цей дядько до мене шкіриться? Тільки-но вона це подумала, як до них із Робертом підійшла делегація людей білої сови. Виявляється, це була не одна родина, а кілька. А той чоловік, якого Софія прозвала для себе дядьком, насправді був їхнім чіфом, тобто кимось типу вождя чи голови громади. Чіф попросив доктора під'їхати на острів одноокого песця і оглянути їхнього екс-чіфа, котрий заслаб на якусь дивну хворобу. Що прямо зараз? неохоче перепитав Роберт. Так, йому дуже зле. Цікаво. Якби було дуже зле, то вони б не чекали всю службу Божу, подумала Софія. Але вголос нічого не сказала. А власне, перспектива провести решту неділі деінде, аби не вдома була не такою вже й поганою. Роберт намагався переконати Чіфа, що він відвідає їхнього дідуся завтра, в робочий час. Але той наполягав на своєму. «Не хочу ганяти човна туди й назад. Так буде, на одну поїздку менше». Поки Роберт із Чіфом вели переговори, Софія з чемності відійшла. Вона подумала, що непогано було б зустрітися з отцем боніфацієм, щоб домовитися про наступну сканувальну сесію. Вона терпляче чекала, поки отець розмовляв з родинами Мегі та Брітні про обряд хрещення. І тут ззаду почулося. «А я знаю ваш секрет!» Софія здригнулася. «Тут усі мають цю дурну звичку – підкрадатися нишком з-за спини. Перед нею стояв незнайомий чоловік нерибальської зовнішності. «Ну, який компромат ви на мене маєте?» – спитала Софія без ентузіазму. «Ви займаєтеся шахрайством?» «Та ви що? Як цікаво! і Як практично я це роблю!» «А ви підтасовуєте факти щодо нового батьківства!» Софія уважніше стала роздивлятися чоловіка.